Ні, бо воно саме позбавило себе сили. А Бог не захищає тих, хто не стоїть на сторожі віри з мечем. Щоб тримати меч, одного духу мало – потрібні м'язи, м'ясо. Альгердас надто багато часу присвятив вірі і забув про плоть. Тому віра зів'яла, впустила меч, а між небом і лезом пройшла жінка – Жінка рідної крові, солодка, як нектар. Язичницькі боги пили нектар і наливалися з силою. Чому ж він мав тримати меч, харчуючись сірою баландою відречення? Чому добровільним аскетизмом прирік себе на вічну кволість, зневажання себе і щоденний пекучий страх перед Богом? Озброєний раб невладний над власними почуттями. Він здатний лише на те, щоб пригнічувати свої свавільні думки, бо нічого іншого не навчений. А зі смерті Стефанії такий щось можна виграти, якщо й неволю, то тимчасовий спокій. Фарби згусли і злилися у одну велетенську пляму. Стефанія ворухнула рукою. Пензель примхливо вигнувся, відірвався від палітри, обкутаний тягучим шлейфом слизу. Дрібно затремтів, заплукав між пальців і впав додолу. У вікно затарабанив дощ. З сусідньої кімнати почувся раптовий тривожний плач Генрика і одразу ж Заспокійливе белькотання няньки. За дверима важко загупали чиїсь кроки. Напевно, зупинилися біля її дверей, почухали і у кімнату увірвався короткий неголосний стук. Стефанія торкнулася скрунь кінчиками пальців і стулила повіки. Її хитнуло вона відчинила двері. Молодий кріпак потупав на місці, звів очі і сказав. Франик повісився, пані княгини, у стайні. Давно знайшли? Ось тільки-но, мацик до нього, ану його зі зашмургу, а він холодний вже. Нехай відвезуть його до маєтку пана Тадеуша. Там дружина його похована і син. Добре, пані. Кріпак розвернувся було, щоб піти, але зупинився, озирнувся, знову переступив з ноги на ногу і шмургнув носом. Пан густа сьогодні вночі двором блукали. Дощ періщив страшний, а вони усе доріжкою до воріт, доріжкою... Стефанія ворохнула плечем. «А пан Єуженій Віцлавський, що ж був з ним?» «Як, пані?» – не зрозумів Кріпак. «Ну той, що помер того ж таки літа, що й пан Густав!» «Господь з вами, пані!» Кріпак перехрестився і квапливо пішов сходами. Стефанія всміхнулася і зачинила двері. Засфрибіло у грудях, вона відкашлялася і глибоко вдихнула. Десь усередині ніби ворухнувся велетенський змій і поліз крізь очі назовні. Від раптового холоду судомило коліна, а потім обпалило вогнем. Пензель знову почав стрибати, і волосся генера на полотні розкуйовдилося і закучерявіло. За спиною спричиненого вікна наскучив і повиснув на плечах важкий сон. Стефанія поклала пензля і підійшла до ліжка. На столі біля дзеркала тьмяно блиснула невеличка срібна табакерка. Учора її знайшов на підлозі покоївки старий пес Франик. Він їв з рук та деуша. На груди знову впав тягар, але назовній вирвався вже блакитною окою, рудою кішкою, гнучкою, мов стріла. Цікаво, де він дістав отруту?